Bimila tamalaua markatu duten momentuetarik bat izan da, martxoaren ogeita iru eta ogoita marreko hauteskundeak. Emaitzetan sartu aitzin, modalitate aldaketa batzu oroitaraztea komeni da, orain arte irumilata bosteun biztanlez goitiko herrietan aplikatzen bazen proportzionaltasuna, aurten kopurua mila biztanletara jautsida eta hortik behera besterik etziren zerrenda osoak aurkestena hal. Gauza berak gizon mazte berdintasunarentzat, orain arte irumilata bosteun biztanlez goitiko herrietan errespetatu behartzen berdintasuna, aurten mila biztanlez goitiko herrietan. Herrietako kontseilariko purua biztanlegoaren arabera kalkulatua da. Aldaketabat eman da horre, eun biztanlez petikako herrietan kontseilariko purua behatzitarik zazpitara apaldu baita. Azken aldaketa azpimarra da, lehen aldikotz, herri elkargo kordezkariak herriko kontseiluaren osaketaren arabera hautatuak izan direla. Praktikan erra nahi du, opozizioa ere herri elkargoetan sartu dela, orain arte ez bezala. Emaitzen itzuli baten egiteko aldaketa handietarik bat behaben izan da. Ipar Euskal Herriko hiru herri errinagusiek auzapesez aldatu dute, Bayonan Gjone dinastiatik Jean Gjone etxegaraiera, Angelun Jean Espilondotik Claude Olivera eta biarritzen Didier Bogotratik Michel Benakera. Baionan tentsone handia bizi izan zen hauteskundeen bigarren itzurian etxegaraik hogeita sei bozez irabazi baitzion angie etxeto sozialistari. Hauek izan zirenanjone etxegaraien lehen hitzak aitzak eskuratu bezain laster. No avion que se second tour sere et il est effectivement la victoire se fait a quelques dizaines de voixgar il faut le dire aussi au fait qu’une étions dans une situation Hiruen arteko lehia bai, Jean-Claude Hiriarten Bayona 2014 zerrenda ere bigarren itzulira pasa baitzen. Anje etcheto sozialistak preseski abertzaleei bota zien bere galtzearen ardura. Avec deux listes de gauche, avec une liste de gauche a 26 points de l'arrivée, parce que voilà, on a tout de suite identifié les responsabilités à Ce soir, nous étions seuls contre tous. Angelun, erran bezala, ezkerretik eskuinera pasada herriko etxea, eta biarritzen aldiz, porrota taundia Max Brisson eskuineko arentzat, azkenean, Michel Benak atera baitzen gara ile. entzun dezagun. Jo frak, lebi aro, ontete sensiz e plusieurs mois, qui consiste à dire que une élection municipale n'est pas une élection nationale que l'affrontement droite gauche nous divise et nous affaiblit et j'ai toujours préconisé depuis des mois une liste de rassemblement le rassemblement pour Biarritz Lapurdin segituz, azkainen Jean-Louis Latouche ordura arteko auzapesarri tokia kendu Jean-Louis Fournierek ziburun, sozialistak abertzaleekin bildu ondoan herriko etxea eskuraz ezaketela pentsatzen bazuten ere ez dute Gipuluri tokiak entzea lortu eta bimilata zorzian Jean-Baptitza Abegik Auzapez karguaak enuazionkotxe zen errori honek erreban txartu du eta bi.000 ta malauean garaile atteraada. Nous sommes bien sûr à l'écoute de tous les andayes et de tous les Andayillé y compris ceux qui ne nous ont pas accordé leur confiance aujourd'hui. C'est vraiment enalles uh, autrement mais c'était en ail pour tous tels que nous l'avons imaginé et nous saurons être en tout cas au rendez-vous de l'écoute de tous les Andayyen. Lapur aldean, senperen Cristin Bezona gordura arteko Dominik ideakti pasazion eskua segide hartzezan, bainan piegma jinuz bomaintzinatu ta hauzapezkargua eskuratu du. Alta, Dominik ideartek bazuen parada bigarren itzulirako abertzaleekin elkartzeko, bainan etzuen nahi, etzela damutzen errandigu. Ena ez dugu zen ta, janeko anitzek horri begiratzen zuten, eta pentsatzeut uh, uh, uh, uh, hoi egin behar nuen gauza bera izan zela. Eta uh, nire ideia zen astapenetik, eh, uh, politikak uh, etik eta kampo eramatea olako kampanya bat, ara eman dugu goi uh, hartio, banituen ere hartia nire abertzele batzuk, ara, uh, eta etiketik ezginuen ginoen nahi, eta ara. Ustaritzeko herria ipagaiere, Bruno Carrer jabertsalea kendu baitiok adira, Dominique Lesbatsa auzapez ohiari. Lesbatsek segidan jakinarazi zuen etzela oposizioan egonen denisionatzen zuela. Aujourd'hui, Ustaritz tourne une page. Je ne ferai pas partie de cette nouvelle page. Je vous annonce que j'ai pris la décision de me démettre de toutes mes responsabilités municipales et associatives au cours des prochaines semaines content Bruno Carrière il avait été fruituak eman baititu. Occupation du travail au durant la campagne bien avant la campagne qu'est-ce que ça fait plus d'un an qu'on est en train de à la fois de de travailler et plus bien sûr tout le travail précédent qui a pendant les mandats précédents et on voilà, aurait en profiter pour rendre un hommage particulier à Eta basena farrorat Joanes aldaketa hundienetarik bat Baigorrin izanda. San Michel Koskaratekauzapez karguak kendu zion San Baptistelan berti biak entzuten ditugu. Ma, eta Ba, bai hurriko eta bostak baina zen hau zu, bai eta hautatu dute e, hobekia haximandu enten beste listeak ilan, eta ara, e, nik ez dut beste gerten alp. Kink ezen, presoena ondia ukandu anitz minutaz hor, ez jakinki kinki irabaziet ginen ez, ondar ongira dudan, baina garaipen eder bat da alare, Biziki konteniz eta ekipa motivatia zen eta kanpaina eder bateman du, eta araiz dena kako graffite lanean. Aierran ere, ogeita iru urtez hauzapez egon ondotik, Jean Paul bazterretxeren kontseiluak oposizioari utzi beharri zantio tokia. Ahnio gaztan gaztanbit da hauzapez berria. Plaza gandibatekin hartzen dut hori uh, hori eta nahi dut lan egin aierta guzikin. Aiziritzen, Xantalergi hartu zuen gienekoren txegi da, eta alduden Jean-Michel den dahietak peio zetuenena. Lan handia egin dutela erraiten txegun. Magizo, bostak gauza aukeratira, eh? ba, baginaki lehemiziko itzulian bon, tinke zirela, kondiak eta hodian ezkinakin noa izan. Jakinez, ekipa, tuzuakin aixexo dela lanien hartziak geruari buru. Aldak eta anauzen ere, jakesetxandi ezpaitzen presentatzen eta Andresangalak dio hartu segida. Gabadin ere, da henoa etzen aurkezten eta Jean-Jacques Trebendeek hartu du segida eta xberuaatuan ez, maulen haintineko agintaldian taldian Michel Etxebeek ezpazuen oposiiziziorik martxoko hauteskundetatik landa, Lui Labado ezkertiarraren zerrendatik bost kide sartu dira kontseiluan eta beinat elkegarai abertzalea. Etiketari gabe aurkezten zen Michelle Etxebesten erranetan kanpaina ezkerrezskuin etiketaren inguruan izan da. Maule Maule dagaiten duta bezala zinez politikoa zin zinez politikoa ea difenziak egiten, egitazmietan projeetetan minamai bai politika eh, enteetan eh? eh, politikan baizik eh, ber, berda eskertiari izan eh, eskertiari hutsa berbada eta ezakit jantzimenta e berbada bo, nik dakita bena azken hamarikunak ezkia hortan baizik bermatu, ez da deuzi besteik aipatu, deuzi besteik hoi baizik politika eta eskuin esker eta bon, holako, holako lelo baizik eta bon, eni gustuko ez zaitzen gaitzak bena bon, hau da mauleko kanpaina content beñat elke garai koncheiluan sartzeaz ba bon, eh, banaki zure eh, boska sumaiten galdiko galdiko digoila eh, me, eh, me bon eh, askenin eh, uneko ham mekakashik egin eh, dugu eta contenti aizigai eh, content behitugu eh, autetchi bat eh, maule Azpimarratzeko hasiberoarekin bukatzeko, hainbat herritan abertzaleek dutela uzapezgo hartu, ala nola muskildin Leoni agergarai, lesantzun Monik Elgoien edo osazen maite etxeberria. Itzuli Itzulitxipi bat egin beraz hautezkunden ondoko itzordua oroitaraz dezagun 2000 eta izanen dela, departamenduetako hautezkundeak izanen baitira martxoaren ogeita bi eta ogeita bederatzean.